davant de tot és una obra optimista i positiva. Doncs, eh, malgrat aquesta història, que aquest rerefons, eh, aquest optimisme, aquest positivisme que, que, vol que, que vol transmetre aquesta obra i que també voldreu transmetre vosaltres, de fet, en el cartell ja surt eh, una miqueta la temàtica de, de que hi haurà poca roba, no sé si... Van... De, que, de que hi haurà poca roba, i durant l'obra es projecten les fotografies Uh, i es pot veure com es fan aquestes fotografies individuals, és a dir, cada una d'elles és un mes del calendari uh -huh. uh, i cada una d'elles doncs, surt, ja t'ho pots imaginar, amb poca roba, i això, amb flors, amb, amb costura, amb, amb, amb vestuari... Bé, bueno. <laughs>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 Exacte, la poden veure el, el divendres... Uh, i el dissabte a les 10 del vespre, ah, perdona, a les 9 del vespre i el diumenge a les 6 de la tarda uh -huh. i després d'aquests uh, entrebancs que ens deies a l'inici d'aquesta conversa al voltant de, del tema de llums, eh, d'aquests doncs, problemes amb els assajos, uh, ara a poques hores podem dir doncs, de, de que es, es treni aquesta obra com, com estan els nervis per, per part del director, clar, no, no, no puguem parlar amb els actors i actrius però per part del director com, com va la cosa? Home, mira, a mi m'agradaria dir-vos que realment estic molt bé i molt relaxat, doncs, però no, et mentiria. Amb la qual cosa, eh, com que menteixo malament, et eh. diré que bueno, sempre hi són els nervis, i més per, de cara del divendres, que és el dia de l'estrena. Mm -hmm. El divendres sempre es produeix un efecte molt, molt bonic, que és, com que estàs amb l'adrenalina al 100%, eh, l'obra encara no està posada a lloc, mm -hmm. eh, es produeix com un efecte màgic, com, un, com una, una espècie de catarsi.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 la veritat és que fa, fa molt que en parlem, eh? ja amb, amb el sí. reglament d'obra pública, ja dèiem fa un any doncs, que s'havien d'acabar a finals d'aquest any 2019, eh, que, que acabem de, de, de, de finalitzar, encara no, ara sembla que s'allarga això mig any més. Bé, esperem que arribi, que quan arribi doncs, tot estigui lloc i tot. No, i